Той, хто прийде після мене і замість мене, повинен буде мати під рукою підручник з усіма сторінками. Славу Вітчизни має бути докладно досліджено і занотовано в кожному подвигу і кожнім житті, що не пройшло марно. Хай розчиняться наші імена в славі батьківщини, але саме імена, а не безіменності, бо вірно мовлено, що не було безіменних героїв. Я розшукую партизанський архів і знайду його, а якщо не знайду, то відновлю по одному імена всіх, хто пішов того дня в атаку і поліг на цій землі безіменно. Перед атакою всі документи було зібрано і сховано, а після бою їх нікому було повертати я мушу повернути документи загиблим. Адже відкрити пам'ятник неіснуючому героєві, забувши про героїв справжніх, то дуже легко і нестерпно соромно. Скоро ж у нас велике державне свято, ювілей. Хай до нього ввійдуть і сядуть при комуністичнім святковім столі, всі, про кого ми на час забували, але не можемо, не маємо права забувати назавше. Коли ваш приятель Агодик розводить теревені про те, що треба вигадати красиву казочку замість високої правди, я згадую на уроках про Марію Антуанету, французьку королеву, яка пропонувала годувати народ не хлібом, а тістечками. Цього року в нас має вродити – Багато хліба. Белетристика з літературознавством Ви ніколи не вдивлялися у людські обличчя в трамваї, коли жінки та чоловіки стоять невимушено і не вдягають на себе масок усміхнених чи схвильованих, їдуть з праці додому і все тут. Хлопець запитував мене з шостого чи сьомого ряду, а я дивився хлопцеві на долоні, що жваво так рухалися, наче відділені в жестикуляції от господаря свого. Намагався вгадати кожен наступний рух і пов'язати його з тим, що хлопець говорить. Не знав його і мені. Мені не відрекомендовувались, просто запитували, заперечували, погоджувались, безіменно але кожен по-своєму. З мого місця, з-за призадійного столика, не видно було очей промовця. Тобто я бачив їх, але не міг стерегти виразу, не міг зрозуміти, справді моя відповідь цікавить того хлопця. Чи він починає з речення запитального, щоб самому відповісти на нього? І слухав далі. Скажіть, ви ніколи не думали, що у всіх тих людей з трамвая дуже мало часу? Їм треба ще купити всякої всячини, зготувати обіди, відвести передачі в лікарню, закінчити креслення на завтра і почитати книгу. Читання книги – серед найважливіших справ. Дехто навіть в трамваї читає і в метро. Ми багато чого на світі книгою міріємо. Навіть ті з нас, хто не читає систематично – Хлопець говорив, а я подумав, що так воно і є. Він викладає продумані тези. А відповідь моя просто цікавить його не більше. Справді, люди з трамвая, що читають книги, не думаючи про чисту філологію, про взаємини між літераторами, просто вірять або не вірять, потребують чи не потребують. Трапилося так, що вже не я підхопив хлопцеву думку, а він продовжив мою. Що я хочу сказати? Пишіть лише гарні книжки. Бо так сумно буває. Дочитаєш, а воно нічого не варте. Я не про вас, звісно. Вас ми любимо. У вас все по правді. Коли б у інших так? Хлопеців. Ну що я міг сказати йому? У мене все по правді. Далі нікуди. Закінчувалась моя зустріч із читачами.